A vaják. Később azt beszélték, a férfi éjszakról érkezett, a kötélverő kapuján keresztül. Gyalogolt, felmálházott lovát kantárom vezette. Késő délután volt, a kötélverők és szígyártók már bezárták a bódéikat, a sikátor üresen ásított. Meleg volt, de ő fekete köpenyeget vetett a vállára. Vonzotta a figyelmet. Megállt a régi, narakorthoz címzett fogadó előtt, várt egy percig, Hallgatta a kiszűrődő lármát. Az ivó, mint ilyen tájt mindig, tele volt emberekkel. Az ismeretlen nem tér be a régi narakorba. Tovább vezette lovát az utca vége felé, ahol egy másik, kisebb fogadó állt, a róka. Kocsma kihalt volt, nem éppen a legjobb a híra. A kocsmáros felemelte a fejét a savanyú borkás hordok mögül, és végig mérte a vendéget. Az idegen még mindig magán tartva köpönyegét, mereven és mozdalatlan állt a söntés előtt. Hallgatott. Mit adjak? Sört, szólt az ismeretlen. Kellemetlen hangja volt. Kocsmáros megtörölte a kezét a vászon kötényében, aztán megtöltötte egy a korsót. Korsót sorba volt. Bár az ismeretlen nem volt idős, a haja szinte teljesen fehér volt. Köpönyege alatt a nyakánál és a karjánál átkötött, kopott bőrzekét viselt. Amikor levette a köpenyét, észrevették, hogy a vállán egy szíjon kart függ. Nem volt ebben semmi szokatlan, Vizimában szinte mindenki fegyverrel járt, de azért senki sem hordott pallost a hátán, mint valami íjat vagy tegest. Az ismeretlen nem ült le az asztalhoz, ahol néhány vendégi szagatott. A söntés mellett maradt, kocsmárosra szegezve metsző tekintetét. Meghúzta a korsót. Szobát keresek éjszakára. Nincs, morogta a kocsmáros, vendége poros és mocskos csizmáját bámulva. Kérdez meg a régi narakordban. Én itt szeretnék. Nincs! Kocsmáros végre felismerte az idegen beszédét. Rív volt. Megfizetem, tette hozzá a halkan, szinte bizonytalanul az ismeretlen. Ekkor vette kezdetét az egész csúfhistória. A nyurga, himlőhelyes, aki azóta nem vette le róla komor tekintetét, hogy belépett az ivóba, felállt és a söntéshez ment. Két társa alig két lépés távolságra állt meg mögötte. – Nincs helyte semmire kellő, rív csavargó! – ördült fel az idegen mellett a himlőhelyes. – Nincs szükségünk a magatfajtákra itt vízimában. Ez egy rendes város. Az ismeretlen fogta a korsóját, és félreállt. Kocsmáros nézte, de az elkerült a tekintetét. Eszébe sem jutott védeni a rívet. – Végülis, kizereti kizereti a ríveket? – Minden rív tolvaj! – folytatta a sörtől, foghagymától és a rossz indulattól bűzlő himlőhelyes. – Hallod, még beszélek, te rühes kutya? – nem hallja, amit mondasz, szar van a fülében, szólt közben az egyik hátrébálló, a másik meg felröhögött. Fizes és takarodj, üvöltött a himlőhelyes. Az ismeretlen csak ekkor nézett rá. Megiszom a sört. Segítünk, szizegte a hórihorgas. Kiverte a korsót a kezéből, és karor ragadta, ujjait a melkasára keresztbe futó szíba mélyesztve. Egy másik hátorral ütésre emelte kezét. Az idegen hirtelen legugolt, ezzel kibillentve a himlőhelyest az egyensúlyából. A kard felszíszszent hüvelyében, aztán egy pillanatra megcsillant az olajlámpások fényében. Szinte ford a forta levegő, kiáltás hallatszott. Valaki a vendégek közül az ajtó felé rohant. Nagyrobaijal feldölt egy szék, tompán csapódtak a padlóhoz az agyagedények. A kocsmáros szája remegett, ahogy a himlőhelyes, förtelmesen széthasított arcába nézett. Amaz ujjaival a söntés szélébe kapaszkodva lassan összecsuklott, és mint aki vízbe süllyed, eltűnt a szem elől. A másik kettő a földön feküdt. Az egyik már nem mozdult, a társa összegörnyedve rángatózott az egyre terjedő vértócsában. A levegőben még ott vibrált egy nő fülsüktejítően vékony, hisztérikus sikoya. A kocsmáros zihálva megremegett, majd okádni kezdett. Az ismeretlen a falhoz hátrált. Összekuporodva, feszülten, éberen figyelt. Két kézzel fogta a kardot, hegyével a levegőt pásztázta. Senki nem mozdult. A rémület jeges verítéke ütött királytok, megbikiózva tagjaikat és elszorítva a torkokat. Nagy dérrel durrral három őrszem rontott be a kocsmába. Valahol a közelben kellett lenniük. Síjas botot tartottak a kezükben, de ahogy meglátták a holtesteket, azonnal kardot rántottak. A ríva falnak vetette a hátát, és bal kezével előhúzta a csizmaszárába rejtett tört. Dobd el a fegyvert! kiáltott rá remegő hangon az egyik őrszem. Dobd el te gazember! Velünk jössz! Másik őr félrerúgta az asztalt, hogy oldalról kerülhessen a ríg közelébe. – Treska, eredj egy többiekért! – ordította az ajtóhoz legközelebb álló társukra. – Nem szükséges – mondta az ismeretlen, és leengedte a kardját. – Magam megyek. – Jősz kutyafajzat, de kötélre verve, kiáltott fel az űr Dobd el a kardod, vagy szétverem a fejed? – A rív felegyenesedett, kardját azonnal a bal alá csapta – s jobb kezét az őrök felé emelve egy gyors mozdulattal bonyolult jelet rajzolt a levegőbe. A fény megcsillant a bőrzeke könnyékig kézelőjének sűrű szegecselésén. Az őrszemek azonnal hátrálni kezdtek, karjukkal védve arcukat. Egy vendég felpattant, megint egy másik az ajtó felé remodott, a nő újra felsikoltott, vadul és élesen. Magam megyek, ismételte meg az ismeretlen, ércesen zengő hangján. Ti hárman pedig előttem. Vezessetek a várnagyhoz, nem ismerem az utat. – Égen, uram! – motyogta az őr leszegett fejjel. A kiárat felé indulva bizonytalanul tekintett körbe, a másik kettő gyorsan hátrálva követte. Az ismeretlen hüvébe csúsztatta a kardját, a tört a csizmájába rejtette, aztán a nyomukba erett. A vendégek kabátjuk szára mögé rejtették arcukat, ahogy a csoport elhaladt az asztaluk mellett. Velerad, Vizima várnagyja elgondolkozva megvakarta a szakállát. Nem volt se babonás, se ijedős, de nem örült a gondolatnak, hogy kettesben kell maradni a fehérhajúval. Végül döntött. Kifelé parancsolt az őrökre. Te megülj le! Ne, ne ide, oda távolabb, ha megengeded. Az ismeretlen leült. Nem volt már nála sem a kardja, sem fekete köpönyege. Hallgatlak, szólt velerad az asztalon heverő nehéz buzogánnyal játszva. Velárad vagyok, vízim a várnagya. Mi mondani valód van, harami uram, mielőtt tömlőt bevettetlek? Három halott, ráadásul szemmelverés kísérlete. Nem rossz, egyáltalán nem rossz. Az ilyesmiért itt nálunk vizimában karóba húznak. De mivel egy igazságos férfi vagyok, előbb meghallgatlak. Beszélj hát. A rív meglazította az ekéjét, majd előhúzott egy fehér kecskebőrtekercset. Ezt szegeztétek ki a keresztutakon és a kocsmákban, mondta halkan. Igaz, ami itt áll? Áhá, morogta veled a bőrre rajzolt rúnákra pillantva. Tehát ez a helyzet? Hogy nem jöttem rá az anyjomban? Úgy van, igaz, a lehető legigazabb. Úgy van aláírva. Folteszt király, Temeria, Pontar és Mahakamura. Vagyis igaz? Na de a felhívás az egy dolog, a törvény meg egy másik. Én itt vizimában a törvényt és a rendet őrzöm. Nem engedem, hogy az egy gyilkoljanak. Megértetted? A rív bólintott, jegyezve, hogy megértette. Velerad bosszusan sóhajtott. Nálad a vajákok jele? Az ismeretlen újra az ekéjébe nyúlt és előhúzott egy láncon függő kerek medált, ami egy vicsorgófogó farkas fejet ábrázolt. Van valami neved? Akármit mondhatsz, nem kíváncsiságból kérzem, csak mert úgy könnyebb beszélgetni. Geraltnak hívnak. Lehet Geralt is. Ríviából, ha nem csel a fülem. Ríviából. Igen, tudod mit, Geralt? Ez? csapott veled a tenyerével a felhívásra. Pert ki a fejedből. Komoly az ügy. Már sokan megpróbálták. Ez, barátom, nem ugyanaz, mint a kardérrehányni pár akasztófa virágot. Tudom, ez a szakmán vár nagy uram. Azt írja: 3000 oram a jutalom. 3000. Velarad lebegyeztette az ajkát. Meg a királynő feleségnek, ahogy az emberek beszélik, bár ezt a kegyelmes volt ezt nem tette hozzá. Nem érdekel a királynő, mondta nyugodtan Geralt, kezét a térdén pihentetve mozdulatlanul ölt. Azt írja, Három ezer. Micsoda idők, sohajtott a várnagy. Micsoda szörnyű idők. Húsz évvel ezelőtt még részegen se hitte volna senki, hogy ilyen szakmák lesznek. Vajákok. Vándor baziliszkuszírtok. Házaló sárkány, s vízbe fúlt Geralt? Szabad a -e te sört inni? Persze. Velelad a markába csapott. Sört? kiáltotta. Te meg, Geralt, őj közelebb, mit bámolom én. A sör hideg volt és habos. Szörnyű idők járnak, mondta magában velerad, és meghúzta a korsót. Elszaporodott mindenféle mocsadék. Mahakamban a hegyeken csak úgy nyizsögnek a hótfajzatok. Régen legfeljebb farkasok üvöltöttek az erdőkben, most meg mindenféle lidércek, meg vargányok, és ha elhajítasz egy követ, biztos egy vérfarkast, vagy valami más nyavaját találsz. El. A falvakból manapság százával ragadják el a gyerekeket a ruszalkák és a ríkatók. Olyan betegségek vannak, amilyenekről régebben soha senki nem hallott, az ember haja égnek áll. Na és már csak ez hiányzott, fél az asztalon fekvő bőrtekercset. Nem csoda, Geralt, hogy ekkora kereslet a a kiránt. Ez királyi felhívás vár, nagy uram. Emelte fel a fejét, Geralt. Ismered a részleteket? hátra hátradőlt a székében, és összekulcsolta a kezét a hasán. A részleteket, azt mondod? Hát ismerem. Nem amúgy első kézből, de biztos forrásból. Épp erre gondoltam. Csökanyes vagy, de ha gondolod, figyelj. Belerad belekortyolt a sörbe, majd halkabban folytatta. A mélyik egyelmes foltesztünk már királyfi korában az apja a vén medella uralkodása idején megmutatta, mire képes, és bizony sok mindenre képes volt. Arra számítottunk, hogy idővel kinevi, de röviddel a megkoronázása után rögtön az apja halálát követően volt ezt még önmagán is túltett, de úgy, hogy mindannyiunknak leesett az álla. Röviden szólva gyereket csinált Addának, az édes húgának. Adda fiatalabb volt nála, mindig összetartottak, de senki sem sejtett semmit, talán csak a királynő. Röviden, nézzünk, aztán ott van Adda ilyen hasasan, Foltesz meg elkezd esküvőről beszélni. A húgával, Geralt, érted? Pokol ilyen feszült volt a helyzet, mert a Novigradi Vizimir elhatározta, hogy Folteszhez adja az ő dalkáját. Ezt követséget küldött, meg kezét-lábát el kellett fogjuk a királynak, hogy ne a követeket szidalmazni. Sikerült, és jó, hogy így történt, mert a sértett vizimar kiantotta volna beleinket. Később sikerült lebeszélni a kölyköt a gyors esküvőről, ami nem ment volna Adda segítsége nélkül, aki képes volt hatni a testvérkéjére. Na aztán Adda megszülte az elrendelt időben, na de hogy? És most figyelj, mert itt kezdődik. Nem sokan látták azt, ami született, de az egyik bába kiugrott a toronyablakából, és szörnyet halt, másiknak pedig megzavarodott az elméje, és a mai napig háborodott. Következésképp azt gondolom, hogy ő fattyúsága nem volt kifejezetten csinoska. Kislány volt. Egyébként azonnal meghalt, úgy tűnik senki sem sietett túlságosan elkötni a köldögzsinart. Adda, legnagyobb szerencséjére, nem élte túl a szülést. És ekkor barátom, Folt ez ismét bollondott csinált magából. Azt a fattyút el kellett volna égetni, vagy mit tudom én, elföldelni valahol a pusztában, nem pedig szarkofágba temetni a kastélyalak sorában. Most már túl késő ezt megvitatni, emelte felgerált a fejét. Minden esetre hívni kellett volna valakit a beavatottak közül. Azokról a csillagos kalapos beszélsz. Hogy is ne, jött vagy tíz, de csak később, amikor kiderült, mi is van abban a szarkofágban. És hogy mi mászik előbb belőle éjszakánként. Már nem kezdett ám azonnal kimászni, ó nem. A temetés után hét évig csend volt. Aztán egy éjszaka, teli holdkor, kiabálás, sikoltozás, felfordulás az udvarban. Minek beszélek ennyi, tudod, miről van szó, te is olvastad a felhívást. A csecsemő felcseperedett a koporsóban, nem is kicsit, és láthatóan megnőttek a fogai is. Egy szóval striga. Kár, hogy nem láttad a tetemeket, mint én. Valószínűleg jó messzire elkerülted volna vizimát. Geralt hallgatott. Akkor, folytatta vele Rad, ahogy mondtam, volt ez egész sereg varázslót de ide. Mindegyik próbálta a másikat túlkiabálni. Épp csak nem verték össze egymást azokkal a darangjaikkal. Biztos azért hordják magukkal, hogy rájuk úszítja valaki a kutyáját, el tudják kergetni. És tudod, szerintem rendszeresen rájuk őket. Bocsánatodat kérem, Geralt, ha más véleményen lennél a varázslókról, a te szakmádban biztos máshogy vagytok vele, de számomra csak ingyen élő tökfilkok. Ti vajákok nagyobb bizalmat keltetek az emberekben, legalább, hogy is mondjam, egyenesek vagytok. Geralt elmosolyodott, de nem fűzött hozzá semmit. Na, no, de térjünk a tájdra. A várnagy belenézett a korsóba, aztán töltött még egy sört a rívnek és magának. A varázslók néme ötlete egész okosnak tűnt. Az egyik azt javasolta, égessük el a strigát a kastéllyel és a szarkofággal együtt, egy másik azt tanácsolta, szabadítsuk meg a fejétől egy ásóval, a többit meg annak volt a híve, hogy verjük nyárfakarókat mindenféle testrészeibe, természetesen nappal, amikor az ördögfajzat az éjszakai mulatozástól fáradtan a koporsóban alszik. Sajnos akadt egy idióta púpos, remete, kopasz, fején csúcsos süveggel, aki kitalálta, hogy ez átok, amit fel lehet oldani, és hogy a striga akkor újból foltesz lánykája lesz, szépséges, mint egy festmény. Egyszerűen csak ott kell üldögölni a kriptában egész éjszaka, és sutty vége is a gondnak. Ezután gondolj belegeralt, micsoda eszement bevonult éjszakára az udvarházba. Ahogy ez könnyen sejthető, nem túl sok marad belőle, talán csak a sapka meg a bot. De ez ötlete kullancsként fészkelte be magát Foltest gondolataiba. Megtiltotta, hogy a strigát bármiképpen megpróbálják elpusztítani, és az ország minden eldobott szegletéből vizimába hívta a sarlatánokat, hogy a strigát királylánnyá változtassák. Az volt csak a díszes társaság, mindenféle őrült nőszemély meg sánta, retkes, tetves alakok, barátom rossz volt rájuk nézni. Még a varázsoltak is legfeljebb a tál meg a korsó fölött. Persze némelyiket hamar leleplezte volt ezt, vagy a tanács, párat fel is húztak a palánkra, de keveset, túl keveset. Én mindet felakasztottam volna. Azt, hogy a striga fittyet hányt a szélhámosokra és a varázslataikra, és továbbra is időről időre felfalt valakit, azt gondolom mondanom sem kell. Ahogy azt se, hogy volt ezt, már nem lakik a kestélyben. Már senki sem lakik ott. Velaradt pihenőt tartott, és meghúzta a sörét. A vaják hallgatott. És az így Medgeralt hat éve, vagy úgy tizennégy éve született. Volt időközben más bajunk is, megharcoltunk a Novigradivizimirrel, de tisztest érthető okokból. Mert a határszövekek arrébb tolásáról volt szó, nem holmi lányokról, meg viságról. Mellesleg, volt ezt mostanában kezd házasságról sugdolózni, és meg is nézi a szomszédos udvarokból küldött arcképeket, amiket korábban hajlamos volt az árnyékszékbe hajítani. Na de időről időre újra megszállja ez a rögeszme, és szétküldi a lovasokat, hogy új varázslókat keressenek. Aztán megjutalmat jutalmat is ígért, három ezer orrend, amire rögtön idecsődött néhány agyamed, meg kóborlovag, még egy pásztorlegény is. Mindenki ismerte a környéken azt a kratén nyugodjék békében. A striga meg jól van, épp csak annyi, hogy időnként felfal valakit. Hozzá lehet szokni. Hősökből meg, akik vissza akarják varázsolni, legalább annyi hasznunk van, hogy a beste még ott helyben talazabálja magát, és nem kóborol az udvarházon kívülre. Foltasznek pedig új téje van, egész szemre való. Hat éven keresztül, nézett felgerad. Hat éven keresztül senki nem tudta elintézni. De nem ám, vele a déhes tekintettel a vajákra nézett, mert úgy tűnik, ezt az ügyet nem lehet elintézni, és ideje lenne ebbe belenyugodni. beszélek, ami kegyelmes szeretett urunkról, aki még mindig kiszögezteti ezt a felhívást a keresztutakon. Csak mint a kevesebb vállalkozó akadna. Bár igaz, hogy nemrég volt egy okvetlen előre, kérte három ezret. Zsákba tettük és a tóba hajítottuk. Szélhámosok sincs hiány. Nem, nincs. Sőt, egész sok akad, helyeselt a várnagy. Leszem sem véve szemét a vajákról. Úgyhogy, ha elmész a kastélyba, ne kérje előre, ha egyáltalán elmész. Elmegyek. Jól van a te dolgod, csak ne feledd a tanácsomat. Ha már a jutalomról van szó, újabban beszélnek a másik részéről is, amit már említettem. A királylány feleségnek. Nem tudom, kinak jutott az eszébe, de ha a striga úgy néz ki, hogy beszélik, akkor ez egy kivételesen tréfa. Ettől még voltak olyan fülkok, akik vágtatva rohantak a kastélyba, mint Hirekeld, hogy bekerülhetnek a királyi családba? Egész pontosan két cipészlegény. legény. Miért ilyen hülyék a cipészek Geralt? Nem tudom. És a vajákok, vár nagy próbálkozott valaki? Voltak néhányan, de még mennyire? Ahogy meghallották, hogy strigát vissza kell változtatni, nem pedig megölni, többnyire megvonták a vállukat és továbbálltak. Éppen ezért tisztelem egyre jobban a vajákokat, Geralt. Na, aztán jött egy, fiatalabb volt nálad, a nevére sem emlékszem, ha egyáltalán megmondta. Az megpróbálta. Na és? Az agyaras királynő szép nagy darabon terítette szét a beleit. Úgy fél, így és nyire. Geralt a fejét csóválta. Ez minden. Volt még egy? Beleled egy pillanatra elhallgatott. A vaják nem sürgette. Igen, mondta végül a várnagy. Volt még egy. Először, amikor Folt ezt akasztófával fenyegette, ha megöli vagy megnyomorítja a strigát, csak felnevedett és csomagolni kezdett. Na de később? Belarad beszéde újra elhalkult, már-már suttogott áthajolva az asztalon. Később elvállalta a feladatot. Tudod, Geralt? Van itt vízimában pár eszes ember, néhány a magasabb poszton is, akiket az egész ügy untat. Az a plegyka járja, hogy ezek az emberek titokban meggyőzték a vajákat, hogy ne teketóriázzon meg szórakozzon bármiféle boszorkánysággal, hanem verje adjon a strigát, királynak meg mondja azt, hogy a varázslat nem hatott, hogy a lánka leesett a lépcsőről, szóval munka hogy történt. A király meg majd nyilván dübegorul, és azzal ér véget az egész, hogy egyetlen oránt sem fizet jutalmul. A vaják persze úgy okoskodott, hogy ingyét menjünk magunk a striga után. Na hát, mit lehetett tenni? Összeadtuk, alkudoztunk, csak aztán a végén nem lett az egészből semmi. Geralt felvonta a szemöldökét. Mondom, semmi, bizonygatta velerad. A vaják nem akart rögtön az első éjszaka bemenni. Ott járkált a környéken, leselkedett, sündörgött, azt mesélik végül, meglátta a strigát s valószínűleg éppen akcióban, mert a beste nem kimodottan azért jön elő a kriptából, hogy kinyúztaszassa a lábait. Szóval meglátta, és még akkor éjjel elpucolt, el sem búcsúzott. Geralt könnyedén elfintorodott, ami véletlenül mosoly akart lenni. Az eszes embereknek, kezdte, bizonyára megvan még a pénze, a vajákok nem kérik el előre. Úgy hát, mondta vele rád, bizonyára megvan. A pletyka nem arról szól, mekkora az összeg. Velerad kivicsorította a fogait. Egyesek azt mondják, nyolcszáz. Geralt csóválta a fejét. Mások, motyognak a várnagy, ezerről beszélnek. Nem sok, ha vigyelembe vesszük, hogy a plegyka mindent felnagyít. Végtére is a király ad. Ne feledkezz meg a mennyesszonyról, gunyolódott Velerad. Miről beszélünk? Nyilvánvaló, hogy nem kapod meg azt a ezret. És miért ennyire nyilvánvaló? Velerad tenyerével az asztallapra csapott. Gerald, ne ronsd el a vajákokról bennem élő képet. Mindez már több mint hat éve tart, a striga évente majd fél száz emberrel végez, bár újabban kevesebbel, mert mindenki távol tartja magát a kastétól. Nem, barátom, én hiszek a varázslatokban, láttam is már nem egyet, és hiszek persze csak bizonyos mértékig a mágusok és vajákok képességeiben. De ez a visszaváltoztatás marhaság, ami egy púpos, taknyos vénember talál ki, akinek az agyára ment a remete élet, egy marhaság, amiben senki nem hisz. Volt eztet leszámítva. Nem, Geralt. Add a strigát szült, mert a saját bátyjával hált. Ez az igazság, és ezen semmilyen varázslat nem segíthet. A striga embert zabál, mert striga, és meg kell ölni. Simán és egyszerűen. Figyelj, két évvel ezelőtt Mahakam valami világvégi segjukában, ahol egy sárkány felzabálta a juhokat, a parasztok odamentek csapatosan, lőcsökkel agyonverték, és még csak nem is érezték különösebb szükségét, hogy dicsekedjenek ezzel. Mi meg itt, vizimában várjuk a csodát, és minden teliholtkor bereteszeljük az ajtókat, vagy bűnözőket kötözünk az udvarház előtti celöpökhöz, azt remélve, hogy a beste tele magát, és visszamászik a koporsóba. Nem is rossz módszer, mosolyodott televaják. Csökkent a bűnözés? Csepet sem. A kastélyba, már az újba, hogy jutok el? Magam vezetlek oda. És ami az eszes emberek javaslatát illeti? Várna, gyűröm, szólt Geralt. Minek sietnénk? Elvégre is a szándékaimtól függetlenül valóban történhetnek balesetek a munkám során. Az eszes emberek majd ráérnek akkor gondolkodni. Hogyan mentsenek meg a királyharaktjától, meg összeszedni azt az 1500 orrend, amiről szó szóbeszéd járja? Ezerről szól az? Nem veled, a duram. Szólt határozottan a vaják. Akinek ezret adtatok, már a striga látványától megfutamodott, még csak nem is bocsátkozott alkuba. Ez azt jelenti, hogy a kockázat nagyobb ezer orennél. Azt majd csak később derül ki, nem nagyobb 1500-nál. Természetesen ez esetben én búcsúzom. Belered a fejét vakarta. Geralt, 1200? Nem, vár nagy ez nem könnyű feladat. A király hármat ad, és meg kell mondjam, visszaváltoztatni néha könnyebb, mint ölni. Végül is valamelyik elődöm csak megölte volna a strigát, ha annyira könnyű lenne. Gondoljátok, hogy csak azért hagyják, hogy felfalj őket, mert féltek a királytól. Jól van, barátom. Velerad búsan ingatta a fejét. Áll az alku. De a király előtt egy szót se arra, hogy munka közben történhet baleset. Ezt melegen ajánlom. Folteszt karcsú és szép, túlságosan is szép arcú férfi volt. A vajáknak úgy tűnt, nem tölthette még be a negyvenet. Ében fából faragott, keresztlábú széken ült, Lábait kényújtosztatta a kandalló felé, aminél két kutya melegedett. Mellette a ládán egy idősebb, robosztusalkatú szakállas férfiült. Egy másik, díszesen öltözött méltóság büszke arcal állt a király mögött. Vaják réviából, törte meg a király a pillanatnyi csendet, amit velerad bevezető beszéde után beállt. Igen, felség, hajtott fejed gerált. Mit örőszült meg így a fejed, a varázslatoktól? Látom, nem vagy öreg. Jól van, na, jól van. tréfáltam nem kell felelned. Ha jól sejtem, van már valamiféle tapasztalatod. Igen, felség. Szívesen meghallgatnám. Geralt még mélyebbre hajolt. Hiszen tudod, uram, hogy a törvényünk tiltja, hogy bárkinek is a munkánkról beszéljünk. Kényelmes az ilyen törvény, vaják, uram. nagyon kényelmes. Hagyjuk a részleteket. De mégis, volt már dolgod vargánnyal? Igen és vámpirről, meg lesivel, azokkal is. ezt habozott. És strigákkal Geralt felemelte a fejét, és a király szemébe nézett. Azokkal is. ezt elfordította a tekintetét. Velerad? Hallgatlak, kegyelmes uram. Bevatad a részletekbe? Igen, kegyelmes uram. Állítja, hogy a királylányt vissza lehet változtatni. Ezt már rég tudom, de milyen módon vaják, uram? Ó, igaz is elfelejtettem. Törvény. Jól van. Csak egy apró figyelmeztetés. Járt már nálam néhány vaják. Velarad meséltél neki? Jól van. Tőlük tudom, hogy ti inkább a gyilkolásra, mint átkok levételére szakosodtok. Az pedig itt nem jön számításba. Ha a kislányomnak csak a a görbül, hóhérpadra juttatlak. Erről ennyit. Ostrit, te, Segelin uram, maradjatok, osszatok meg vele mindent, amire csak kíváncsi. Ezek a vajákok mindig sokat kérdeznek. Adjatok neki enni, és hadd lakjanak a kastélyban. Jobb, ha nem a kocsmákban. A király felállt, füttyentett a kutyáknak, és az ajtó felé menett félre rugdosta a terempadlóját borító szalmát. Az ajtóból visszafordult. Ha sikerül vaják, tiéd a jutalom? Talán adok is mellé még valamit, ha jól teszed a dolgod. Természetesen abból, amit a népek pletykálnak a házasságról a királylányjal, egy szó sem igaz. Csak nem gondolnád, hogy odadám a lányomat, holmi mi jött mennek? Nem felség, nem gondolom. Jól van, ez is bizonyítja, hogy van eszed. Folteszt kiment és becsukta maga után az ajtót. Velarad és az országnagy, akik eddig álltak, azonnal az asztalhoz ültek. A várnagy kiitta a király féligteli erlegét, belenézett a korsóba és elkáromkodta magát. Ostrit, aki Folteszt kalosszékében ült, tenyérével a faragott karfát simogatva, zordul figyelte a vajákat. Segelin a szakállas fejével intett keráltnak. Foglal helyet, vaják uram, a helyet! Rögves tálalják a vacsorát! Mitől is kívánhatnál még beszélni? Velarad várnagy, már biztosan mindent a tudomásodra hozott. Ismerem őt, és tudom, hogy inkább mondott túl sokat, mint túl keveset. Csak néhány kérdésem lenne. Tehát felhát! A várnagynak azt mondta, hogy a striga felbukkanása után a király több beavatottat is idehívott. Így volt... De kérlek, nem mondd azt, hogy striga, mondd inkább azt, hogy királynő. Így könnyebben elkerülheted a király jelenlétében az ilyesfajta ballépéseket, és a kellemetlen következményeket. Volt a beavatottak között valaki, akiről hallottatok, valaki híres. Akadtak ilyenek akkor is, később is. A nevükre nem emlékszem. Hát kegyelmed, ostritúrám? Nem emlékszem, szólt az ország nagy, de tudom, hogy nem egyet hírnév és elismerése vezet. Sokat beszéltek erről. És egyetértettek abban, hogy az átkot fel lehet oldani? Messze voltak az egyetértésről, mosolyodott el Segelin. Minden kérdésben, de elhangzott egy ilyesfajta kijelentés. Egyszerűnek tűnik, vagyis nincs hozzá szükség mágikus képességekre. Ha jól értettem, elegendő, ha valaki ott tölti az éjszakát naplamentétől a harmadik kakasszóig az alaksorban, a szarkofág mellett. Persze, egyszerű, rölgött fel Velarad. Szeretném hallani, hogy néz ki a királylány. Velerat felugrott a székéből. A királylány úgy néz ki, mint egy striga? Kiáltott. Mint a legstrigább striga, amiről valaha hallottam. A király fenséges lánya, az átkozott fattyú, négy rőv magas, egy sörös hordóra emlékeztet, fültől füligére szája, és tele van pengéjél fogakkal. Vörös a szeme, és rőt a bozontja. Az undorító mancsai olyan karmokkal, mint valami vadmacskájé, egészen a földig lógnak. Csodálkozom, hogy még nem kezdtük szétküldeni a miniatúrákat a baráti udvarokba. A királylány, hogy törnéki ki a tizennégy is megvan, ideje elgondolkodni, melyik az adják. Uralkodj magadon, vár nagy uram, ostét homlokát ráncolva az ajtóra pillantott. Segerint könnyedén elmosolyodott. Bármilyen festői volt is a leírás, azért meglehetősen pontos. Így kívánja vaják-e nem igaz? Belarad elfelejtette hozzátenni, hogy a királylány hihetetlen gyorsasággal mozog, és sokkal erősebb, mint amire termete és felépítése következtetni engedne. Az, hogy 14 éves, tény, már a fontos. Fontos, mondta a vaják. Csak hol törtekor támad emberre? Igen, feleltes Egenin. A régi kastélyon kívül csap le. A kastélyon belül nem függ a holt fázistól. Ott mindig is haltak meg emberek. De csak teli holtkor elő, és akkor sem mindig. Előfordult akár egyetlen egy alkalom, amikor nappal támadott. Nem? Nappal nem? Mindig felfai az áldozatát. Belaradt keményen a szalmára köpött. Nem Geralt, mindjárt itt a vacsora foly. Felzobálja, megcsúcsálja, ott hagyja. Változó, biztos a hangulatától függ. Volt, akinek csak a fejét harapta le. Párat kibelezett, és párnak tisztára rágta a csontjait, úgy is mondhatják, hogy leszopogatta. Az anyja mindenségit. Vigyázz vele, rad, sziszegte Ostrit. A strigáról azt mondasz, amit akarsz, de addát ne sérdegesd a jelen létemben, csak mert a király előtt nem mered. Volt olyan, akit megtámadott és túlélte? kérdezte a vaják, mint aki észre sem vette az ország meg kiruhanását. Segerin és Ostrit egymástra néztek. Igen, mondta a szakállas. A legelején, hat évvel ezelőtt két katonát támadott meg, akik a kripta előtt törtáltak. Az egyiknek sikerült megmenekülnie. És később, szólt közbe velarad, volt egy molnár, akit a város határában kapott el. Emlékeztek? A molnárt másnap, késő este vitték el az őrszoba feletti terembe, ahol a vajákot elszállásolták. A katona, aki odavezette, vezette, csukjás köpönyeget viselt. A beszélgetés nem vezetett túl sokra. A molnár ilyet volt, össze-vissza hebeget habogott. A sebei többet árultak el a vajáknak. A striga tekintélyes méretű állkapcsában kétségkívül éles fogak terpeszkedtek, köztük rendkívül hosszú szemfogak, mindkét oldalon kettő, összesen négy. Karmai valójában élesebbek voltak egy matmacskáénál, de kevésbé görbék, csak ezért sikerülhetett a Molnárnak kiszabadulnia. A vizsgálat végeztével Geralt intett a Molnárnak és a katonának, hogy elmehetnek. A katona kilökte a parasztot az ajtón, majd felhajtotta a csukjáját. Folt volt a -e személyesen. Maradj ülve, nem kell felállnod, szólt a király. A látogatás nem hivatalos. Elégedett vagy a látottakkal? Hallottam, hogy délelőtt az udvarházban jártál. Igen, felség. Mikor látsz munkához? Négy nap van höl azután. Nem szeretnéd előbb szemügyre venni? Nincs rá szükség, de ha a királylány jól lakott, kevésbé lesz mozgékony. Striga, mester, striga, ne szórakozzunk a diplomáciával. Királynő majd csak lesz. Ezért jöttem el beszélni veled. Válaszolj magunk között röviden és világosan. Lesz vagy nem lesz? De meg ne próbálj semmiféle törvény mögé bújni. Geralt megtörölte a homlokát. Megerősítem, felség, hogy a bűbájt le lehet venni, és ha nem tévedek, valóban egy éjszaka eltöltésével az udvarházban. Amennyiben a harmadik kakas szó a szarkofágon kívül érje a strigát, az átok megtörik. Általában ez a helyzet a srigákkal. Ilyen egyszerű? Egyáltalán nem egyszerű. Először is túl kell élni az éjszakát. Aztán elképzelhetőek a szokványostól való eltérések is. Például, hogy nem egy éjszaka szükséges, hanem három, egymás után. Akadnak olyan esetek is, amelyek, hogy is mondjam, reménytelennek. Igen, Fintor el el Folteszt. Egyesektől csak ezt hallom. Meg kell ölni a szörnyeteget, mert gyógyíthatatlan. Mester, biztos vagyok abban, hogy már beszéltek veled, igaz? Hogy mindenféle teketóriázás nélkül azon nyomban verdagyon az emberevőt, a királynak meg azt, hogy nem ment máshogy. A király nem fizet, de mi igen. Nagyon kényelmes megoldás, és olcsó, mert a király vagy lefejezteti, vagy felakasztja a vajákat, az arány meg a zsebükben marad. A király biztosan lefejezteti a vajákat? Geralt arca eltorzult. ezt hosszan a rív szemébe nézett. A király nem tudja, mondta végül, de vajáknak jobb számolni ezzel a lehetőséggel. Most Geralt hallgatott egy pillanatra. Mindent meg kívának tenni, ami módonban áll, szólt aztán. De ha rosszul alakulna, megvédem az életemet. Ezzel az eshetőséggel felség, magának is számolnia kell. Folt ezt felegyen Nem értesz, nem erről van szó. Világos, hogy megölött, ha forró lesz a helyzet. Akár tetszik nekem, akár nem. Különben öl meg téged, ez kétségtelenül biztos. Nem híreztelem, de nem büntetnék meg senkit, aki önvédelemből öli meg. De nem engedem, hogy úgy halljam meg, hogy nem próbálták meg megmenteni. Kísérleteztek már a régi kastély felgyújtásával, lőttek rá nyilakat, gödröket ástak, csapdákat és hálókat állítottak, amíg fel nem akasztottam néhányat közölök. De nem erről van szó. Figyelj, mester! Hallgatlak. A harmadik akas szó után, ha jól értem, már nem lesz Sriga. De mi lesz? Ha minden jól megy, 14 éves lány. Vörös szemmel, krokodil fogakkal? Átlagos 14 éves. Csak annyi, hogy... Hogy? Testileg. Na, már csak ez hiányzat. És szellemileg? Minden nap egy vödörvér reggelire, vagy kislánycom? Nem. Szellemileg azt nem lehet előre tudni. Úgy hiszem, talán egy három-négy éves gyerek szintjén állhat majd, de ebben nem lehetek biztos. Hosszú ideig törődésre és gondoskodásra lesz szüksége. Világos. Mester? Hallgatlak. Visszatérhet? Később. Vaják hallgatott. Aha, szólt a király. Visszatérhet. És akkor? Hogyha hosszú, több napos ájultság után meghalna, el kell égetni a testet. Azonnal. Folt ezt elkomorodott. De nem gondolom, tette hozzá Geralt, hogy ez bekövetkezne. A biztonság kedvéért megosztok veled néhány tanácsot, felség, hogy csökkentsük a veszélyt. Máris, nem túl korai ez, mester? És ha? Máris, szólt közbe a rív. Történhet másképp is, felség. Előfordulhat, hogy akkor reggel a kriptában a holtestemet találjátok a visszavarázsolt királynő mellett. Így volna. Annak ellenére, hogy felhatalmaztalak, hogy megvédd magad? És ez úgy tűnik még csak nem is túl fontos neked? Ez egy komoly ügyfelség, nagy a kockázat, ezért kérlek, figyelj! A királylánynak állandóan a nyakában kell viselni egy zafírt. lehetőleg zárványjal, láncon. állandóan, éjjel, nappal. Mi az a zárvány? Apró légbuborék a zafírkő belsejében. Ezen kívül a teremben, ahol aludni fog, égessenek el időnként boróka, zanót és ágakat a kandallóban. Folt ezt elgondolkodott. Köszönöm a tanácsokat, mester, követni fogom őket, ha, és most te is hallgass figyelmesen végig. Ha úgy látod, hogy a helyzet reménytelen, öld meg. Ha megtöröd az átkot, de a lány nem lesz normális, ha csak szemernyi kétséged is támad arról, hogy sikerült teljesen átváltoztatni, akkor is öld meg. Nem kell félned, részemről semmi nem fenyeget. Ülteni fogok veled az emberek előtt, kikergetlek a kastélyból és a városból, de semmi több. Jutalmat természetesen nem adok. Talán valamit kialkodsz, tudod, kiktől. Egy ideig hallgattak. Geralt, volt ezt először, szólította nevén a vajákot. Hallgatlak. Mennyi igaz a szóbeszédből, hogy a gyerek azért lett olyan, amilyen, mert adda hugom volt? Nem sok. Az átkot valakinek ki kell mondania, senkire nem szám magától. De úgy vélem, a hugoddal való kapcsolatod volt az oka az átlok kimondásának, így a következményeinek is. Én is így gondoltam. Ezért beszélték néhányan a beavatottak közül, már nem mindegyik. A Geralt? Honnan jönnek ezek a dolgok? Az átkok? A mágia? Nem tudom, felség. A jelenségek okait a beavatottak kutatják. Nekünk, vajákoknak elég annyit tudnunk, hogy erős akarattal előidézhetőek, és azt, hogy miként győzhetjük le őket. Gyilkolással? A leggyakrabban igen. Végtérés a leggyakrabban azért fizetnek minket. Kevesen kívánják, hogy átkokat fordítsunk vissza, felség. Az emberek általában egyszerűen csak meg akarják védeni magukat a veszélytől. Ha pedig a szörnyetegnek embervérszáradal elként, még a bosszúvágy is hozzájárul ehhez. A király felállt, néhány lépést tett a teremben, aztán megtorpanta a vaják falon függő karja előtt. Ezzel? kérdezte, nem is nézve Geraltra. Nem, az emberek ellen van. Hallottam róla. Tudod, mit, Geralt? Veled megyek a kriptába. Kizárt dolog. ezt felé fordult, felcsillant a szeme. Tudod te, varázsló, hogy nem is láttam. Sem a születésekor, sem pedig később. Féltem. Lehet, hogy már soha nem is fogom látni, igaz? Csak van jogom látni, hogyan végzel vele. Ismétlem. Kizárt dolog. Az a biztos halál. Mindkettőnké. Ha a figyelmem, az akaratom meggyengülne, nem felség. ezt megfordult, és az ajtó felé indult. Geralt egy percig azt hitte szó nélkül távozik, egyetlen búcsintés nélkül, de a király megállt és a szemébe nézett. Bizalmat ébresztesz, mondta. Annak ellenére, hogy tudom, miféle bajkeverő vagy. Mesélték, hogy mi történt a kocsmában. Biztos vagyok benne, hogy csak a hírverés miatt töltett meg azokat a gaszfickókat, hogy felrázd az embereket vagy engem. Nyilvánvaló számomra, hogy a gyilkolás nélkül is legyőzhetted volna őket. Attól félek, sosem tudom meg, azért mésze, hogy megmesd a lányom, hogy ezért, hogy megöld. De belenyugszom. Bele kell nyugodnom. Tudod miért? Geralt nem válaszolt. Mert azt gondolom, mondta a király, azt gondolom, hogy szenved. Így van? A vaják a királyra szegezte tekintetét. Nem helyeselt, nem intett a fejével, egyetlen apró mozdulatot sem tett, de Folt ezt megértette. Tudta a választ. Geralt utoljára pillantott ki az udvarház ablakán. Hirtelen szállt le az alkony. A tó túlpartján ott is laktak vízima halovány fényei. A kastély pusztaság vette körül senki földje, amelyel a város hat éven keresztül távol tartotta magát a veszélytől, nem hagyva hátra mást, csak romokat, korhat gerendákat és a fokhíjes palánkfalat, amit úgy tűnik nem érte meg lebontani és elszállítani. Maga a királya lehető legmesszebb a település másik végére helyezte át székhelyét, az új kastélyhasas tornya messzességben feketé lett, hajló égbolt előtt. A vaják visszatért a porosasztal mellé, az egyik elhagyatott, kifosztott teremben, ahol sietség nélkül, nyugodtan, nagy gonddal készülődött. Tudta, hogy sok ideje van, a striga nem hagyja el a kriptát éjfél előtt. Kicsi, vasart hevert előtte az asztalon. Felnyitotta. Belsejében száraz fűvel kibérlet rekeszekben sötét üvegből készült palaszkok sorakoztak szorosan egymás mellett. A vaják hármat emelt ki. Felvette földről egy hosszúkás, vastagon báránybőrbe csomagolt, szíjjal átkötött csomagot. Kibontotta, és egy díszes markolat a kardot húzott elő, ami rúnasorokkal és szimbólumokkal ékesített fekete, fényes üvejben pihent. Ahogy kivonta, a kard csillámló fénnyel ragyogott fel. A penge színezüst volt. Geralt elmormolt egy igét, aztán sorban kiitta a két palac tartalmát, minden korty után kartpengére téve bal kezét. Aztán szorosan fekete köpenyegébe burkolózott, és a földre ült. Ahogy az egész udvarházban, ebben a teremben sem volt egyetlen szék sem. Mozdulatlanul csukat szemmel ült, kezdetben egyenletes légzése hirtelen felgyorsult, hörgővé nyugtalanná vált, aztán teljesen megszűnt. A keverék, amelyel a vaják teljes uralmat szerzett este minden porcikája felett, elsősorban méreggyilogból, maszlakból, galagonyából és kutyatejből állt. A többi összetevőjének nem volt neve az emberi nyelveken. Mindenkinek, akit nem szoktattak ehhez gyerekkorától kezdve, mint geráltat, halálos méreg lett volna. A vaják hirtelen rántotta a fejét. Hallás a minden lehetségesnél élesebbé vált, így könnyedén kivette a csöndben a csalánnal benőlt udvalt felverő lépések neszét. Nem lehetett a striga, túl világos volt még odakint. Geralta hátára vetette kardját, batyuját a széddult kandalló tűzterébe rejtette, majd halkan, mint a denevér leszaladta lépcsőn. Az udvaron még elég világos volt ahhoz, hogy a közeledő lássa a vaják arcát. A férfi, most itt volt az, hirtelen megtarpant, szája önkéntelenül ilyet, undorodó grimaszra húzódott. A vaják arcán Ferde vigyors ruhantát, Tudta, hogy fest. A nadragúja, virág és a szemvidító fű keverékétől ez az arc krétafehérré válik, a pupilla teljességgel kitölti az íriszt. Ez a keverék azonban látni engedi a legmélyebb sötétben is, és Gerardnak épp erre volt szüksége. Ostrit hamar előtt vett magán. Úgy nézel ki varázsló, mintha már is halott lennél, mondta. Biztosan a félelemtől. Ne félj, kegyelmet hoztam. Vaják nem felelt. Nem hallod, mit mondtam, te rív Megbenekültél, és gazdag vagy? Ostrid Geralt lába elé dobta a kezében méregetett jókor a Ezer orren, Fogj, ülj a lovadra, s takarodj innen. A rív még mindig hallgatott. Nem ereszd a szemed, emelte fel Ostit a hangját. És ne vesztegesd az időmet, nem fogok kéférlig itt ha hát nem érted? Nem szeretném, ha levennéd az átkot. Nem, ne hitt, hogy eltaláltad. Nem velaraddal el, és segelinnel vagyok. Nem akarom, hogy megöld. Egyszerűen csak el kell tűnned, Mindennek a régiben kell maradnia. Vaják nem mozdult. Nem szerette volna, hogyha az ország nagy megtudja, mennyivel gyorsabbak pillanatnyilag a mozdulatai és reakciói. Gyorsan sötétedett, ami kedvezett neki, hiszen már az alkonfél mohomája és éles lett volna kitágult szembogarának. És miért kellene, uram, hogy minden a régiben maradjon? Kérdezte, igyekezve lassan kiejteni az egyes szavakat. Ahhoz, most egy gőgösen felemelte a fejét, Pokol ilyen kávése között. És ha már tudom, érdekes. Könnyebb lesz volt ezt el letaszítani a trónról, ha a striga még jobban feldőhíti az embereket, ha a király őrültségét végképp megunják a méltóságok, és a csőcselék is igaz, redanián és novigradon keresztül érkeztem, arra felé sokan beszélnek arról, hogy a vizimában vízimában megmentőjükként és valódi uralkodójükként tekintenek Vizimir királyra. De engem, ostét uram, nem érdekel sem a politika, sem a trónutódlás, sem a forradalom. Azért vagyok itt, hogy a munkámat végezzem. Sosem hallottatok még a kötelesség tudatról, vagy egy egyszerű tisztességről, szakmai etikáról. Ne felejtsd el, kivel beszél a csavargó. Üvöltött fel dühösen, kezét kardja markolatára csúsztatta. Elég legyen ebből, nem szokásom senki háziakkal vitatkozni. Nézzenek oda, etika, törvény, erkölcs, ki mondja ezt? Egy zsivány, aki alig érkezett meg, és már gyilkolt. Aki földig hajóva bólkolt, foltesznek, aztán a háta mögött vele raddal alkodozott, mint egy bérbakó. És még te szeret fennhordani az ordat, szolgá, játszod itt a beavatottat, a mágust, a varázslót. Te rühes vaják, takarodj innen, mielőtt kardot defek a pofádba. A vaják meg sem rezzent, nyugodtan állt. – Menjen innen, Ostrit uram! – mondta. – Sötételik. Ostrit hátált egy-két lépést, villámgyorsan előre álltotta a kardját. – Te akartad, varázsló? Megöllek! Semmit sem segítek a trükkjeid! – Teknőskő van nálam! Geralt elmosolyodott, a teknőskő erejébe vetett hit éppen olyan elterjedt volt, mint amennyire hamis. De a vaják fejében meg sem fordult, hogy átkokra pazarolja az erejét, vagy hogy ezüst pengéjét kitegye az Ostrit kardjával való találkozásnak. Félrebukott az örvénylő penge elől, és ökle első bügykével, a kézelő ezüst szögeivel halántékon vágta az ország nagyot. Ostrid hamar magához tért, majd körbetekintett a teljes sötétségben. Észrevette, hogy megkötözték, Geraltot pár közvetlenül mellette állt, nem látta. Amikor ráeszmélt hol van, hosszú, borzalmas üvöltés hagyta el a torkát. Hagas, szólt a vaják, még idő előtt magadhoz hívod. Te átkozott gyilkos! Hol vagy? Oldozz el azonnal, te gazember, ezért lógni fogsz a hallgas Hallgass. Ostét erősen zihált. Itt hogy felzabáljon? Megkötözve? kérdezte halkabban, és alig suttogva káromkodott mellé. Nem, szólt a vaják. Elengedlek, de nem most. Te fogó sziszegte Ostrit. Velem csalód elő a strigát? Igen. Ostrit elhallgatott, abbahagyta a hánykolódást, nyugodtan feküdt. Vaják? Igen. Igaz, hogy meg akartam dönteni Forteszt urálmát, de nem voltam egyedül. De csak én kívántam a halálát. Azt akartam, hogy kínok között hallja meg, hogy megbolonduljon, hogy elevenen el rohadjon meg. Tudod, mert? Geralt hallgatott. Szerettem Adát, a királyhugát, a király szeretőjét, a király szajháját, szerettem őt. Vaják itt vagy? Itt vagyok. Tudom, mit gondolsz, de nem úgy volt. Hidd el, nem szortam semmiféle átkot. Nem ismerek semmi varázslatot. Csak egyszer, dühemben azt mondtam, egyetlen egyszer. Vaják, hallasz? Hallgatlak. Az anyja, az öreg királynő. Biztosan ő volt. Nem bírta nézni, hogy ő is Adda. Nem én voltam. Én csak egyszer, tudod? Próbáltam meggyőzni, és Adda. Vaják, elsötétült előttem a világ, és azt mondtam, vaják, én tettem, én... Már nincs jelentősége. Vaják közel az éjfél? Közel. Engedjél hamarabb, adj nekem több időt. Nem. Ostrit nem hallotta a félretolt sírfedél csikorgását, de a vaják igen. Lehajolt, tőrével elvágta az országnak kötelékeit. Ostrit nem várt semmi szóra, felugrott és zsibba tagjaival ügyetlenül sándikálva neki íramodott. Látása hozzá szokott már ennyire a sötétséghez, hogy észrevegye a főcsarnokból a kiárat felé vezető utat. Dörrenve felcsapódott a kriftel lejáratát fedő kőlap. Geralt, aki elővigyázatosan a lépcsőkorlát mögé bújt, megpillantotta a strigatorzalakját, amit könnyedén, fürgén és csalhatatlan a csizmájának távolodó dobogása nyomába erett. Egyetlen apró hangot sem hallatott. Borzalmas, velőtrázó tébolyult kiáltás hasított az ébe, megrázva a vén falakat és nem szűnt, hanem felharsanva és elhalkulva vibrált tovább. Vaják nem tudta pontosan megbecsülni a távolságot, túl éles hallása megtévesztette, de tudta, hogy a striga hamar utol érte ostritot. Túl hamar. Belépett a csarnokba, és megállt a kripta bejáratánál. Ledobta köpenyegét, Vállát megmozgatva helyére igazította kardját. Kesztyit húzott, még maradt egy kevés ideje. Tudta, hogy a striga a jól lakott is a höltölté után nem hagyja egy hamarastit hulláját. A szív és a máj értékes idelemtartalmaikot jelentenek a hosszú kényszer pihenő idejére. A vaják várt. Úgy számolta, hajnalhasadásig még nagyjából három óra maradt, kakascó csak megtévesztette volna. Ráadásul a környéken valószínűleg nem maradt egyetlen kakas sem. Meghallotta, hogy a szöny lassan, a padlón csoszogva lépdel. Végül megpillantotta. A leírás találó volt. A rövid ülő, aránytalanul nagy fejet gubancos, szanaszétálló vöröses hajkorona kereszteszte. Szemei úgy világítottak a sötétségben, mint két karbonkolos. A striga, tekintetét geráltra szegezve, mozdulatlanul állt. Hirtelen kitátotta a száját, mint ha dicsekedni akart volna fehérlő éres fogsorával, hogy ezután egy lecsapódó láda fedél hangjára emlékeztető csattanással összezárja elkapcsát. kapcsát. Aztán helyből, nekifutás nélkül, azonnal úrott véres karmait a vajáknak szegezve. Geralt félreugrott, ugrott, gyorsan megfordult a körül, a striga úgy súrolta, vele pördült, karmai a levegőt hasították. De nem vesztette el az egyensúlyát, félfordulatból azonnal újra támadott, Geralt melkasa előtt csattogtatva fogsorát. A rív az ellenkező irányba vetődött, háromszor is megváltoztatva süvítő piruátja irányát, amivel sikerült összezavarni a strigát. Félreugorva erős, de nem végzetesnek szánt csapásmért a bestia halántékára az ezüstüskékkel, amivel kesztyie felszínét bügyköknél kiverték. A striga borzalmasat üvöltett, zúgó vízhangzal töltve be az udvarházat. A földhöz vágódott, megmerevedett és tompa, ellenséges, dühött vanyításba kezdett. Vajág gúnyosan elmosolyodott. Ahogy számított rá, az első kísérlet jól sikerült. Az ezüst a strigával, ahogy a legtöbb bátok által életre hívott szörnyeteggel, szemben halálosnak bizonyult. Volt hát remény, ha ez a bestia is olyan, mint a többi, akkor sikerülhet megtörni az átkot. De ha minden kötél szakad, az eziskart biztosíthatja az életben maradást. A striga nem siette el a következő támadást. Ezúttal lassan közelített, vicsorgó a gyarakkal, undorítóan nyáladza. Garad figyelmesen lépegetve, félkörözve hátrált, mozdulatait lassítva, majd gyorsítva összezavarta a strigát, és nem engedte az ugrásra felkészülni. Járás közben a vaják hosszú és vékony, de erős láncot húzott elő, a végén nehezékkel. A lánchezéstből készült. Abban a pillanatban, amikor a striga nekirugaszkodott és ugrott, a lánca levegőbe suhintott, majd kígyóként feltekeredve egy szempillantás alatt körül fonta a szörnyetek karjait, nyakát és koponyáját. A striga felbukott ugrás közben és fülsüketítő sikajt hallatott. Padlóhánykolón vagy iszonyatosan bömbölt, és nem lehetett tudni csupán düböl vagy gyűlöletes fémkeltettebb égű fájtalomtól. Geralt elégedett volt. A striga megölése, már ha ezt akarta volna tenni, ebben a pillanatban nem okozott volna nagyobb nehézséget. De a vaják nem húzta elő a kardját. A striga viselkedésében eddig semmi nem adott okot arra, hogy azt feltételezze gyógyíthatatlan eset. Geralt megfelelő távolságba vonult vissza, és nem vette le a szemét a földön rángatózó alakról. Mély levegőt vett, koncentrált. A lánc elpattant, az ezüst láncszemek pedig úgy szórattak szét a kövön kapogva minden orányba, mint az esőcseppek. A dütöl elvakó striga üvöltve támadásba lendült. Geralt türelmesen várt, és jobb kezét felemelve ardjelét rajzolta a levegőbe. A striga úgy repült hátra néhány lépésnyit, mintha pöröljjel találták volna el, de állva maradt. Kimeresztette a karmait, és geralt vicsorította a gyarait. Égnek álló haja úgy csapkodott, mintha erős szélben járna. Erőlködve, hörögve, lépésről lépésre lassan haladt. De haladt. Geralt nyugtalanná vált. Nem várta, hogy egy ennyire egyszerű jel teljesen megbénítja a strigát, de azt sem gondolta, hogy a bestie ilyen hamar leküzdi annak erejét. Nem tudta a jelet túl sokáig tartani, az túlságosan kimerítő volt, a strigának pedig már csak alig tíz lépésnyi távolságot kellett legyűrnie. Váradlanul elengedte a jelet, és félreugrott, ahogy sejtette a meglepett striga előre lepült, elvesztette az egyensúlyát, felbukott, megcsúszott a kövön, és a kripta padlójában ásító lejáratán keresztül legorult a lépcsőkön. A mélyből átkozott üvöltése. Hogy időt nyerjen, Geralt felszaladt a karzatra vezető lépcsősoron. Még a fokok felét sem hagyta maga mögött, mikor a striga előrontott a kriptából, és utána iramodott, mint egy hatalmas fekete pók. Vaják kivárta, amíg utána rohan a lépcsőre, aztán átugrott a korláton és a mélybe vetette magát. A striga felfordult a lépcsőn, elrugaszkodott és hihetetlen, több mint tíz méteres ugrással utána vetődött. Már nem hagyta magát olyan könnyen félrevezetni a piruettekkel, karmai kétszer is ott hagyták nyomukat Geralt bőrzekéjén. De a kezdjegyzést is kevésre rámért újabb kétségbe esett erejű csapás megingatta és félretaszította a strigát. Geralt, aki már érezte, hogy gyűlik benne a harag, Lendületből hátradőlt, és egy hatalmas, az oldalára mért rúgással leterítette a bestiát. Az üvöltés, ami a lényből kiszakadt, sokkal hangosabb volt minden eddiginél, olyannyira, hogy a vakolat pergett a plaforról. A striga felpattant, csak úgy remegett a fékezhetetlen dűtől és ölésvágytól. Geralt várt. Már előhúzta a kardját, pengéjével a levegőben körözve sétált, Megkerülte a strigát, figyelve arra, hogy a kardmozdulatok ne hegyezzenek lépései ritmusával és ütemével. A striga nem vetette rá magát, lassan közeledett, közben szemével a penge fényes vonalát követte. Geralt hirtelen megtorpant, felemelt kardjával mozdulatlanul állt. A striga zavarában szintén megállt. Vaják lassan félkört írt le a pengével, majd tett egy lépést a striga felé. És még egyet. Aztán nekiugrott, feje fölött pörgetve a kardot a levegőben. A striga összegembőjödött és cikcakban hátrálni kezdett. Geralt megint közel került, kezében csillogott a penge. A vaják szemében baliós fény gyúlt, összeszorított fogai közül reket üvölt és szakadt ki. A striga ismét hátrált a rátámadó férfiból áradó és rá összpontosuló gyűlölet, dü és vérszami erelé elől, ami egyre hátratolta, hullámokban törve rá, agyáig és zsigeréig hatolva. Számára addig ismeretlen érzéstől halálra váltan ideges, vékony, hangon felsípított, megfordult, és őrült menekülésbe fogott az udvarház homályos folyosóinak káoszában. Geraltot rászta a remegés. Egyedül állt a csarnok közepén. Sokáig tartott, gondolta, míg ez a szakadék szédén leejtett tánc, ez az őrült, rettenetes harci elhozta a kívánt eredményt, és engedte, hogy fejben egy az ellenféllel, hogy eljusson addig a rétegig, ahol a strigát eltöltő vágy összpontosult. A gonosz beteges vágyéig, amelynek ereje a strigát létrehozta. A vaják megrázkodotta, hogy felidézte a pillanatot, amikor felszívta magába mindezt a temérdek gonoszt, hogy mint egy tükör a szörnyetegre irányítsa vissza. Sosem találkozott még a gyűlölet és a gyilkos őrület ehhez hasonló koncentrátumával, még a baziliszkuszoknál sem, akik etéren a legrosszabb hírnek örvendenek. Annál jobb, gondolta, hogy a padlón hatalmas pocsolyaként feketélő kripta bejárat felé igyekezett. Annál jobb, mert neki annál erősebb csapást kapott maga a striga is. Neki kicsit több ideje maradt a további teendőkre, míg a bestia kiheverje megrázkódtatást. A vaják nem hitte, hogy képes lenne még egy hasonló erőfeszítésre. Az elixírek hatása gyengült, és még messze volt a hajnal. A striga nem érheti el a kriptát pitymallat előtt, máskülönben minden addigi fáradtság semmivé foszlik. Lement a lépcsőkön. A kripta nem volt nagy, három kőszarkofágnak jutott hely. A bejárathoz legközelebb eső fedelét félig-félretorták. Geralt előhúzta ekejéből a harmadik palackot, gyorsan kiitta a tartalmát, aztán bemászott a sírboltba, egészen a mélyére. Ahogy sejtette, kettős sír volt anyának és lányának. Csak akkor húzta magára a sírfedelet, amikor fentről ismét meghallotta a strigasi koyát. A hátára feküdt. Adda mumifikálódott holt teste mellé, a kőlapra belülről felrajzolta érdenjelét. Kardját a melkasára fektette, és felállított egy apró, foszforeszkáló porral teli homokórát. Karjait keresztbe fonta. Már nem hallotta a striga rikoltozását, amelytől az udvarház zengett. Már egyáltalán nem hallott semmit, mert a farkas szőlő és a kecskefű hatnékeztett. Amikor Geralt kinyitotta a szemét, a mokóra már teljesen lepergett, ami azt jelentette, hogy bódulata tovább tartott a kelleténél. A fülét hegyezte, de semmit nem hallott. Érzékei már normálisan működtek. Kezébe vette kardját, egy igét mormolva végighúzta a kezét a szarkofák fedelén. Aztán könnyedén néhány hüvelyt félre félretolta a kőlapot. Csend honolt. Még arrébb a sírfedelet, és készelétbe tartva a fegyverét felült, fejét a sírbolt fölé emelve. Kriptában sötét volt, de a vaják tudta, hogy odakint hajnalodik. Tüzet csiholt, majd meggyújtott egy aprócska olajlámpást. Mikor felemelte, fénye furcsa árnyékokat vetett a kriptafalra. Üres volt. Nagy nehezen kimászott a szarkofágból, és minden tagja sajgott, zsibbott, átfagyott. És akkor megpillantotta a lányt. A szarkofág mellett feküdt a hátán, meztelenül, eszméletlenül. Csúnyácska volt, sovány, kicsi hegyes mellekkel, szotykos. Fakóvörös haja csak nem a derekáigért. A lámpást a sírfedérre tette, és mellét érdelve fölé hajolt. Ajka sápat volt, az arcsontjánál jókora vér véraláfutást hagyott az ütése. Gerált lehúzta a kesztyűjét, félretette a kardját, és minden teketóriázás nélkül felhúzta az ujjával a lány felső ajkát. A fogak normálisak voltak. Aztán a kócos hajba dugott Mielőtt a kezéhez érhetett volna, megpillantotta a lány tágra nyílt szemét. Túl későn. A férfi nyakába vágta a karmait, mély sebet ejtve, a vér az arcába fröccsent. Felüvöltött, másik kezével a vaják szemefelé kapott. Gerölt rávetette magát, mindkét csuklóját elkapta és a padlóhoz szorította. A lány az arca előtt csattogtatta, most már túlságosan rövid, fogait. Az arcába fejelt még erősebben szorította. Na nem volt már olyan erős, mint régen, csak tekergett alatta és üvöltött, szétköpködve a száját elárasztó vért. Az ő vérét, amely egyre ömlött. Nem maradt ideje. A vaják elkáramkodta magát, és a nyakába harapott. A fületővénél belemélyeztette a fogait, és addig szorította, amíg az embertelen visítás vékonyka kétségbe esett kiáltásba, aztán keserves zakogásba fulladt. Egy megszégyenített, 14 éves kislány sírásába. Amikor már nem mozdult, Elengette. Feltérdelt, új zsebéből előrántotta egy darab vásznat, és a nyakára nyomta. Kitapogatta a mellette fekvő kardot, az eszméletlen lány nyakához emelte a pengét, majd a keze fölé hajolt. A körmei mocskosak voltak, töredezettek és véresek, de normálisak. A lehető legnormálisabbak. A vaják nehezen állt fel. A kriptát a lejáraton keresztül már elárasztotta a hajnal nyúlós nyírkos szürkesége. A lépcső felé indult, de megingott, Nehézkesen a padlóra ült. Az átázott vászlong keresztül a vér végig a kezén, bele a zeke ujjába. Meglazította, lerángatta és szétszaggatta az ingét, rondyokat tépett és a nyaka köré kötözte, de tudta, hogy nincs túl sok ideje, hogy azonnal elveszti az eszméletét. Sikerült neki, aztán elájult. Vizimában, a tó túlpartján egy kakas, tollait borzolva a nyírkos hűvösségben, rekett hangon harmadszor is elkukorékolta magát. Az őrszoba feletti apró terem meszelt falait és gerendaboltozatát pillantotta meg. Ahogy megmozdította a fejét, arca eltorzult a fájdalomtól. Felnyögött. A nyakát bekötözte valaki vastagon, alaposan, hozzáértéssel. – Feküdj varázsló! szólt Velarad. – Feküdj, nem mocorog. A kardom! – Az, az, természetesen a legfontosabb a te ezüst vaják kardod. Itt van, ne aggódj! Kard is, meg a ládikód is. Meg a háromezer onnan. Az, az, semmit sem mond. én vén tökfilkó vagyok, te meg bölcs vaják. Folt ezt két napja, ezt ismételgeti. Két? Azám, kettő, jól összeszabdalta a nyakadat, látszott ott minden, ami belül van. Rengeteg sok vért vesztettél. Szerencsére a harmadik szó után azonnal az udvarházhoz hajtottunk. Ízimában senki nem aludt az nap éjjel. Nem lehetett, fene nagy lármát csaptatok. Nem fáraszt a fecsegésem? A ki... Királylány. A királylány az királylány. Sovány, meg olyan butuska valahogy, megállás nélkül bőg, meg ágyba pisál. De Folt ezt azt mondja, majd megváltozik. Gondolom nem rosszabbra, még Geralt? Vaják lehúnyta a szemét. Jól van, megyek már, állt fel Verarad. Pihenj csak! Geralt, miért elmegyek? Mondd meg, miért akartad megmarni? Ha, Geralt? Vaják aludt.